Benvinguts a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Montsalvatge, un programa creat, escrit i dirigit per Jesus Manel Montaner. Gent de situació! Quadrant 3.9 barra 10. Aviat tindrem contacte visual amb el Palau de Miuc separat. Estic segur que intentarà alguna cosa abans no arribi. Mm. No tingui pas, cap dubte. Però jo no podré pas defensar. Els meus poders són ridículs davant els de Shepherens. Nos us deixi vèncer per la por, Ruthen. Hem arribat fins aquí res no ens farà tornar enrere. Però, capità, hauríem de preparar-nos d'alguna manera per l'atac imminent de Shepherens. En Shepherens ja sap que som aquí. Puc sentir la seva ànima dins la meva, lluitant per fer-me canviar, per fer-nos canviar tots. Canviar? Què vol dir? Doncs transformar-se en un cuc impotent, en el mal som d'un escarbat negre i fastigós, en la creu d'un Cris que ja no pot patir. Jo també puc sentir Xèperens dins la nau, capità. I no m'agrada gens. Crec que està molt alterat. Té raó, no en sent. Hi ha una mena de pertorbació en la seva aura de putrefecció, una perturbació que la fa gairebé excitatant. No això! No veu que siparents està intentant controlar els seus desitges per ferir el seu reaccioni. Cada cop se'n fa més difícil. Soyou les rates de puix de Xèpels en sortit del palau i som a costston. Ordinaador,'ul tàctica en pantalla. Ja. Plan no l'hi no disponible, senyor. Detecció de l'error! Impossible. Camps magnètics de memòria alterats. Programació despirtuada. No podrem controlar els nostres sistemes defensius, senyor. Maleïts, severents. Ordinador, control manual! Capità, no podrem maniobrar entre les rates de bus. Són massa ràpides, fins i tot pel mòdul tàctic. Nunque, la meva consciència s'està expandint. Puc arribar a preveure els moviments dels nostres enemics. Deixi fer el capità, Nunque. El que ara succeirà és inevitable. Ha estat tot preparant per les grans germandats. Grans germandats no són més que un producte de la seva imaginació. En què no recordo quan i com m'hi va fer creure, Rawson? Els mètodes no eren correctes, no què, però mai no el vaig enganyar. Senyor, la rata està en posició d'atac. Ordinador, desplaçament segons coordinades. 6.4 3.9. Correcció, 6.4.4 4.0. Manteniment de posició impulsing. La rata enganxat el cas de la nau, senyor. Parra i Togobunen se negaran les seves defecacions. Ordinaldor, tota l'energia a la coberta al nord. Operació completada, capità. El Nil està perdent components. Necessitem temps sin aconseguir una mica. Sortiré. La rata ho destruirem allà també, capità. Cap i han estat capaç de suportar la seva mirada. És el meu destí. M'haig ella. Com? Ens convertirem en un únic ésser. Només així podrem entrar al palau de Miuk-Sheperens. L'ibridació pot ser fatal. No té importància, Ruzén. No en té. Pot ser que el meu cos desaparegui, però la meva essència penetrarà sense problemes del nostre nostra oponent. Ordres. Estabilitzi el casc, gent i prepari una capsula d'emergència on tots puguin escapar. Si fallés, la rata podriria la nou en segons. Ordinador, incorpori textures de moellquituma a la meva pet. Incompatibilitat inexistent. Operació completada. Transport. Ordinador, seguiment en pantalla del capità. Però on és? Just davant la rata. Miri! Sé que ets un ésser de foscor que has estat parit per matar, però jo t'alliberaré de la teva presó de destins. Sé que ets capaç d'entendre'm. Comunica't amb mi. No, no tinguis por, jo t'acompanyaré en el viatge. Evitaré que Xeberén et faci mal. No, no t'enganyo. Sóc llum. Pots obrir-me l'ànima. Pots partir-me en dues meitats, si vols. No! Capità, l'has coartelat! Estem perduts! Ordinador, seqüència a l'evacuació. Previsió, dos minuts. Que rei Tagobo no ens protegeixi! Al mateix temps, a l'úder de vòmits d'Àmioc Xeperenç... És esplèndid, Xeperenç! He pogut fluir de l'agonia del capità Montaner fins al darrer moment, tal com m'havies promès. Xeperenç sempre fa que promet mediocre guardià. Ara... Com tu el que has de fer? Esclar que sí! Vísceres! La ment! Ànima! vos a la panxa dels xaparells! Ah! Sí, un cop més. Tots moren. I jo segueixo nou viu. Felicitat, senyor. No se'l veu satisfet sovint. I t'extranya, amor meu. Compartir els meus triomfs amb algú com tu no és un privilegi. Tampoc ho és suportar-te. Oh, però saps que no pots fer res per evitar-ho. El teu pare et va fer meu just abans de morir i sempre hauràs de servir-me si no vols perdre el teu sexe com el van perdre els eunucs de palau. Estimo xaparenten. Eh, ja mi em repugnes to cor, però m'agrada. Fes-me un petó. La mort del capità se de la celebrarà. Comppassió et necessito. Aquí no trobaràs compàsia, ànim en trancer, però pro qui ets tu? No partans al camí de llum. Selerve oh la teva ombra i he vingut per portar-te fins l'infern dels inferns. No, no, això és impossible, no puc haver mort. Oh, doncs les rates de pus tenen la necessitat de matar. Tu no podies ser l'excepció, no ets tan especial. I ara? Què succeirà ara? Res. La teva energia se n'anirà ha debilitant fins a extingir-se. I això és tot. No, això no és tot. La gran germandat em protegeix. Tu er com l'andum la! Land! No serveix de re. Ho veus? Ningú no vindrà a ajudar-te. Ets mort. Sí, com tu. Què fas? M'ofegues. T'ofegues? Com pels pertany a l'estrada elevat i si respires. I jo? plau. Com més eh? gemeguis, més apretaré. No, no. no. Però, que, què? Però, però què està succeint? Així que ets tu, la rata. T'he absorbit. I, millor dit, ens hem absorbit. I no m'agrada gens. Hauràs d'acostumar-t'hi. La nostra simbiosi és total. Respiro pels teus pulmons i veus pels meus ulls. I, per lo mitjançant les teves cordes vocals, clar És just el que necessitava. Si Xeperenç no em podrà detectar mai si porto el seu cimen de foscor a les venes. Quan l'hagi destruït, t'alliberaré. Tornaràs a ser el que eres. Estic tan desorientat. Passarà. Ja ho veuràs. Ara ens hem de revelar. Però què ha succeït? La rata ha Ara viu dins meu. Capità! Capità! M'hem vist morir. I això és el que volia que creguéssiu i amb vosaltres tot l'univers. Estava ben asseguda que sobreviuria. Però no podia detectar-lo. De fet, dins del sols, ara puc sentir-lo. L'unió amb l'Ens, imagino. Terra raó, Rauzen. En Sheppard tampoc podrà llegir la meva aura. Proposa un atac sorpresa. I tant, Xeperenc només s'utilitzarà els sistemes defensius habituals i els podrem travessar sense problemes. Estic desitjant veure-li la cara quan s'obreixi que s'obriu. <coughs> Orniador, restitució de rumb anterior. Destí Palau de Miuc-Xeperenc. Tinen arenyes? Sí, senyor. Obri canals de comunicació sota freqüència B5. No podem arriscar-nos a que l'imperi capti la transmissió. Portugal B5 preparat, canal obert. L'Almidell-Guro ja és a base esperança. Doni les instruccions pertinents als reclutes, Tinen.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 Intinent. Estableixi contacte amb base esperança.. Motor. Power, force, motion, Power, force, Fixant coordenades, establint paral·lelismes, projectant senyal. Power, force, motion, I bé? Bé, doncs, en transmeten les dades un nou recluta. Transport. Sí, senyor. Benvingut, novament, a la nau Estadar Arcangel 2 al Ferres Jesús Garrote Zapater, de Barcelona. Bona bueno, nit, capitan Montaner. Bona nit. Cada fèrere hi toca un protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Feres Garrote m'escolta. Sí. D'una edat que coneix perfectament el mecanisme del nostre test, no entrarem en més d'anys. El tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Imagini's que es troba a l'interior d'un gran úter de ferro i entranyes escampaboiras. No es pot bellugar perquè cadascuna de les seves passes el fa lliscar fins a la seva posició anterior, la primera. Està condemnat al captiveri etern, en un món on no poden existir ni les carícies ni les friccions. Però sap que, destruint el teixit mort d'escampaboiris, podria arribar a escapar, tot i que la putrefacció de les despulles formaria un terrible escampaboiris negre capaç de cremar tot do i en regne en un parell de minuts. Per tant, ho faria? Sí, intentaria jurar-me com pogués. Com? Com podria? Doncs pues amb... algun encanteri o... Com quin? Alguna encanteri de protecció o... Com, per exemple, quin el feràs?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 S'ha d'acabar, no està d'intentar continuar d'una manera artificial. Uh -huh. Té tot, tota la raó. A més, un guerrer perdria moltes de les seves característiques. Violència i agressivitat. Oi, Alferes? Sí. És vostè violent i agressiu? No. A vegades, segons la situació. Bé, em treu un pes de sobre. Alferes Garrote, imagini que estan en al desert de fam de Milenda i l'ataca un bisbe sagnant.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 Colpejant-me fort, molt fort. Molt fort? Sí. fàcil una demostració, el Ferres. El Ferres! Sí. fàcil una demostració. De colpejar-me de el cor. Exacte. Bé, potser així ho aconseguiria, és cert. A la llarga. Uh -huh. Tinent, el Ferres amb cent. Sí. Digues la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Llàgrima. Tristesa. Jove. Joventut. Llunyà. A prop. Tret. Morir. Pecat. Amor. M'ho tot a mi. Impossible. Panyora. Prèstec. I l'última pregunta, què sent en aquests moments? Doncs pues tinc ganes d'acabar de definitivament i per sempre m'ha blindat i deixem un salvatge lliure d'ell. Molt bé, Tinen, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres m'escolta? Sí, perfectament. El nostre ordinador li ha concedit un punt positiu. El seu crit té i xicat, finalment, ha aconseguit espantar-lo una miqueta. El Feres, preparat per entrar en el segon nivell de Montsalvatge? Sí, preparat. Doncs saludi el Ternucus d'aquest nivell. Hola, Ternucus. El Ternucus també li diu Oda. Bé, premi la tecla ESC. Ja està. Introdueix-hi el següent codi. 4, 5, 2, 2... 0, 6, 2, i 1. Ja està. Alferes Garrote, està la pantalla amb l'estructura metàl·lica i el crono, que oscil·la de 0 a 99? Sí. Molt bé, doncs prem qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número pareix? El 6. El 6.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 Sòu oferes? Sí, penso que sí. Perd un punt de força. Perd un punt d'experiència. I han perdut un altre de valentia. Com te ho El Els bisbes de Terbium li donen la benvinguda.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 Materialitzar un dels bisbes amb un crit Leikum. Druidac! Opció C. Seguir endavant i procurar esquivar el Sargziut amb un Intento esquivar-lo amb un Segur? Sí, penso que sí. Perd un punt de força. En perd dos d'experiència i no se n'emporta cap de valentia.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 Segur, Alferes, pensi que d'aquesta decisió depèn la victòria sobre el monstre d'aquest nivell. Sí, penso que sí que és l'opció correcta. Alferes, perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i en perd un de valentia. Sap què significa això? Sí. Que té tres punts negatius de força, té cinc punts negatius d'experiència i té dos punts negatius de valentia. I el fals delicat s'acosta! Desplaçament de camps de força. Sí, senyor. Les naus de Xepra ens apropen. Foc! Foc! Ordinador, ha estat! Hem perdut un propulsor. I ens tres naus. Arribarem fins al palau tal i com havia previst. On aterrarem? No aterrarem. xucarem contra la gran torre. La nau no resistirà pas, senyor. En Rosen i jo crearem un ovari místic d'energia que protegirà la nau. Però vostè i tots els Doikaren s'han d'amagar les bodegues. Jo no vull amagar-me, sóc un Doikaren i vull lluitar, lluitar. No podria pas guanyar aquesta batalla. Mm. Executi l'ordre immediatament. Sí, senyor. I emporti-se en un que també. Capità, no podem pas entretenir-vos. Fem-ho, ja. Descoltant-me, de lloguer continuar... No us mogueu, esteu sota la misericòria de... Però vostè és el capità muntaner. Sí, i tu? Jo sóc Duco, comandant de les forces de repressió d'Àmioc Xèperens, i no tinc temps per parlar amb dos insorrectes. Guàrdies, agafeu-los! Això no bé. Porteu-los davant, Xèperens, ràpid! No! Inútils! Sou tots uns inútils. Hauríeu d'haver-me avisat immediatament. No puc sentir la presència del capità. Ens tornem a trobar, Xepherens. Sí. I no suporto els traïdors com vosaltres. Us empenedireu d'haver vingut fins aquí. Què està succeint? El palau està canviant. Ens porta a un altre lloc. Sí. El mar de la mort, on les calaveres són onades. I la vida és mort, X aparents, morirem tots T'equívocaques tuca. Només el capità travessarà la frontera. Ha! ha, ha, ha, ha. Potser sí, però tu m'acompanyaràs. No ho crec. sóc hàbil amb l'espasa. Amb l'espasa, eh? a lavorss que lluitem d'una forma tan primitiva. Fixat en la disposició de les calaveres. Si caus entre elles, els asis fètics de Quincot-Lorna podran al teu cos. Si fas un salt, pot ser que les trenquis. Són molt fràgils. I llavors, un veiari de la mort se durà. No tinc pas més opcions. Agafa l'espasa. Deixeu-les sols! Ja l'heu sentit! Fora! I tu, Roncent, oblida't del teu cap. Rosen Rosen! Rousen! Sheperens, maleït siguis! No tenies per què matar-lo! Estic fart de tantes morts! Hauràs està ser una mica més ràpid! N'estic fart, Sheperens! Així, així! mala maleixo! A ah, tu! Vigila! Sheperens! Ah. Sheperens, jugues brut! Jo de tu em concentraria no relliscar! Saps que la calavera no aguantarà el meu pes! I per què havia de ser un combat just? Ah, ah, ah, ah, ah. Perquè... Faré que passis la teva pròpia fam de podrefecció! Ah, sí? I com? Aviam! Luntac? Ja n'hi ha prou de segrelegies, has pervertit el destí fins convertir-lo en un tris de la teva gelosia! Però jo sóc el mal! Què he de fer si no, mestre Luntac? Ajudi'm! Jo no puc intervindre directament en la vostra hit, home! Sóc aquí per renunciar-vos que ja no existeix l'equilibri còsmic! Que a partir d'aquest moment, i gràcies a la vostra inconsciència, la natura es capgirarà i les llunes començaran a caure! Ha! Llavors, el meu triomf és absolut! Jo no diria massa que començo a Mira! No! No! La juna de sang s'apropa, el planeta xucarà amb ella. Els terratrèmols duraran tres segles. Aquesta te la faré pagar, Lunta. És el teu destí, Seferens. Accepta'l. Lunta, covard, no te'n vagis, no! Estàs acabat, Seferens. Sí, no encara, tornaré. I em deixes aquí, desgracial, tens menys que res, menys que res. Senyor! Gente, doni'm la mà! Vinga, tregui'm d'aquí! Ah, imagino que tothom abandona el planeta. I vosaltres també, abans de que el sostre caigui sobre la nau i la destrossa. Correm! Nunque! A la fi, capità! Esperem les seves ordres! Logim d'aquí! Ordinalor, impuls 7.8! La calibració completada. Agafeu-vos! <laughs> Mireu l'orgullós palau de Mewksheperens convertit en sorra. És impressionant. Què creu que farà ara, el Xeperens? No sé, i en Rauzen ha mort allà baix. Què? Això ens deixa un gran desventatge. Massa tard, per parlamentacions. Hem de proseguir amb la nostra missió. Tinen aranyes? Sí, senyor. Transporti un nou recluta. Immediatament. Benvingut a la càpsula 4 de la nau estelar Arcàngel 2 al feresu Ramon Limón Ramírez de Mataró. Hola, capità. Bonadits. Benvingut a Mond Salvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fen Reitogov no el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrin, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 que està patint una estranyíssima metamorfosi degut a les radiacions de les dunes de Qumtet. Es converteix en un nanos metàl·lic en el que hi ha incrustats trossos de carn humana. Ha de reaccionar abans de no deixar fi. Què vol fer, ara? Jo intentaria escapar i intentaria arribar a la ciutat. Tan fàcil com això? I com ho faria? Doncs li tiraria sorra als ulls perquè no em pogués veure. Simplement? Simplement? A les dues de Qumtet? Sí, capità. Vostè creu, Alferes? L'està convençut? Sí. Bé, Alferes, imagines que l'Imperi li ha encomanat una missió. Entrar a la muntanya de Matany i can fresca de werthun Thul. Per aconseguir-ho, ha de travessar el pont de Momcol. La llegenda diu que ha d'evitar agafar-se les cordes i trepitjar el seu terra de gelatina rosada. Com ho faria? Entonant una oració màntrica, dir-com que potser el permeti l'evitar? Llançar-se al buit, potser? Què? No, jo l'evitaria amb els meus poders. Demostri'm que té poders, Alferes. Resi l'oració màntrica que el permetrà l'evitar. Alferes, reaccioni. Estic resant en silenci. Alferes es troba cara a cara amb un Estrexión, un ésser mític d'Ericium, barreja d'abella i unicorn, encarnació de la puresa de Mont salvatge. Precisament per no tacar-lo amb els seus pecats, ha de demostrar que la seva ànima encara pot arribar al cel. Com? Responent a la pregunta de les preguntes. Quin és el color de la puresa? Jo crec que és el va, perquè és el color que conté tots els colors i és el més màgic de tots. Doncs, no és la resposta apropiada, però el raonament no és dolent. En fi, quina és la primera cosa que se li passa pel cap quan escolta les següents paraules? Te'n recordes de mi? Mamària. Fa molt temps. Parc. Deixar passar les estrelles. Espai. Enfrontar. Lluita. Màquina. Rada. Temple. Aigua. I la darrera pregunta. Què sent en aquests moments? Sento ganes de poder matar un blindat. Això és poc original. Què més sent? Ràbia? Sí, sento molta ràbia. Sí. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Sí. Alferes, el, el nostre ordinador i concedeix un punt positiu. Els seus coneixements sobre mons salvatges són notablement elevats. Li sembla bé o li posem un punt negatiu? No, ja em sembla bé. Magnífic. Alferes Dimond, està veient l'estructura metàl·lica a la pantalla del seu ordinador? Sí. I el crono, amb el número que uscila de 0 a 99? Sí. Magnífic. Premi qualsevol tecla per aturar el crono. Ja.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 Opció C. Demanar els bruixots de fer d'era min un encanteri de protecció. Opció A. Opció A? N'està ben segur el Feres? Seguríssim. Per què? Perquè seguir caminant, no, perquè la llum em desorientaria. I demanar els bruixots un encanteri de protecció. Uh -huh. He de fer valer-me per, per mi mateix. Molt bé, no guanya cap punt de força, sí una experiència i cap de valentia. El s'acaba de descobrir el Palau Imperial algegerant darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu hi ha unes escales, poca llum i escolta uns rumors ben estranys. Què vol fer ara? Opció A. Ovei la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B. Negar el que està veient i seguir endavant, com si les...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 caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Utilitzar un encanteri de protecció. Opció A. Segur, Ferres, pensi que aquesta decisió és la fonamental. Sí. No guanya cap punt de força en guanyadors d'experiència i un de valentia. Fem un recompte, el Ferres? D'acord. Ha guanyat un punt de força, n'ha guanyat tres d'experiència i n'ha guanyat dos de valentia. Alferes, pensa que podrà vèncer el monstre d'aquest nivell? No sé fins que el vegi. L'està veient ara? Sí, ara. És el fals delicat. Necessitava dos punts de força, un d'experiència i un de valentia, per vèncer'l, i els té! I sí. dintre, un tingue d'emoció, s'està. Sí. Molt bé, Alferes, per fi Montsalvat ja torna a tenir una esperança. Magnífic! El veurem a la nau Arcangel II la setmana que ve, novament. Ha estat un plaer servir vostè. Vale. D'acord, Ferres? Bona nit. Nunke, faci un escàner global. Necessito tota la informació disponible relativa al desordre cósmic. L'ordinador té problemes per processar tota la informació. Estem rebint informes de tot arreu. Les mares han perdut els seus fills. Els Espantants han crescut fins a negar milers de ciutats. Les amenaces d'aquell ésser eren enfondades. No puc comprendre com pot haver succeït tot això. No és el que estava previst. No és el que vaig veure als ulls de Rousen. Crec que en Rousen potser és la clau de tot plegat. El moriré i la realitat que estava intentant mantenir verge s'ha trencat. I la sang ens està ofegant a tots. Potser té raó, mirin la pantalla. Planeta Paradís ha canviat de color. És horrible. Segons l'ordinador, l'ordre natural s'ha vist alterat. Els habitants de Planeta Paradís tenen les vísceres desordenades. Floten en el surrealisme absolut. Ordinador, fixi les coordenades d'un dels paradisiacs i transporti-l'a nau. Dates processades. Transport. Ah, parloig de gomón. Què feu? Per què Penseu que escobo de tenir aquest aspecte? Potser us excita veure'm de forma! No és pas això. Com dius? Gotulk! Aquest nam ja no em serveix. No soc el mateix. Jo sóc el capità d'aquesta nau i vull que estiguis segur de que no et farem mal. La nostra és una missió de pau. Lluitem contra la foscor, contra mioc, xeperenc i blindat. I penseu que podreu vèncer-los? Mireu! Mireu el que m'han fet! No tinc cames, ni braços! Sóc un cuc un monstre! I així tota la meva gent, valents guerrers, els que viuen enclastats amb virillans naus estel·lars esperant que es produeixin miracles a l'infant. Nosaltres hem lluitat, hem fet tot el que hem pogut i més, i t'oferim als nostres robots mèdics per tal que es brindin l'origen de la vostra enfermatat. Sou molt amable, capità, però no crec que la vostra impressionant tecnologia serveixi de gran cosa. El nostre mal és còsmic, l'ordre sagrat ha estat violat. Ho sabem, ho sabem tot, i per això volem canviar-ho. M'agradaria que l'aconseguissi, però jo ja he deixat de creure. En Raita Goblin, l'univers, en mi mateix. Gent, acompanya en Gutrug a infermeria. Programi un reconeixement complet. Sí, senyor, però tot per aquí. És un autèntic horror. Creu que tot el quadre ens ha vist afectat per aquest... Desordre, capità. No tinc cap mena de dubte. La frontera esclatarà aviat. És el judici final de les velles escritures, Nunque. I nosaltres som els àngels caiguts que hem perdut la gràcia del seu Déu. Morirem? No ho sé, Nunque. Però lluitarem fins al final. Tinc nen arènyes. Sí, senyor. Tenim un nou reclut de preparadats? L'Amirell Gurom ja m'està enviant les seves ales. Transport! Benvingut novament a la nou Estadar Arcangel 2 al Joan Guilhera, de Barcelona. Bona nit, capitan. Calafen Raito Gobo no el protegeixi. Gràcies. Tinent, obri seqüència de test. Obrigui, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 Si no fa alguna cosa ràpidament, se'l crespirà. Què pensa fer? Un conjur. Com quin? El Teixicat. No pas. Mm -hmm. Sí. No podrà amb un maix mebdal amb un Teixicat. Pues... em concentraria plenament en ell... fins a fer-lo, a destruir-lo tot Hauria de provar un craító! Craító! Potser.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 Com faria que els quatre caps d'en Mohoque es barallessin entre si? Hm? Mm? Doncs pues els, els donaria molta vanitat a un per fer que l'altre s'enfadés amb l'altre i així fins que tots quatre es destruissin entre ells. I vostè creu que aquestes altures de vanitat encara pot fer alguna cosa? Sí. Ho acaba de demostrar. Tinent? Ha fruit d'una nit de plaers indescriptibles. La seva carn s'ha obert per absorbir les essències de la inira que fan perdre el cap entre roses i dones maleïdes. Però abans de marxar de la cúpula del pecat de Salvatge, l'ull de metall que impedeix l'entrada als, als renegats i no regenerats, li exigeix el pagament íntegre dels seus deutes de joc. Diu, entrega'm en part dels coneixements de la teva ment, et diu. Davant teu hi ha sensors que has de connectar a l'equip vital. No serà dolorós. Acceptes o escapes? Accepto. Per què? Perquè si has fet unes apostes i uns jocs, pues, t'has de fer responsable. I acceptar el que, tu, el que et faci. Efectivament. Elferes, la seva il·lusió és seguir en vida per veure Muriem i Oxxeperen, imagino. És així? M'anir. T'ho veient un petit programa de comunicació no sentit. Bé, ni repetiré la pregunta. La seva il·lusió deia... És seguint vida per veure morir amics xeperens. Sí. Però un fruit parlant de la regió de Tomb Lane li ho vol impedir. No m'agrada els no humans ambiciosos com tu, crida. Només et permetré continuar la teva recerca si em deixes un membre del teu cos, companyora. Quin li oferiria? La mà esquerra. Per què? Doncs perquè és la que me utilizo. utilitzo I... Un guerrer ha de ser hàbil amb les dues mans se'l feràs. Vigili. Alferes, digui la primera cosa que se li passi pel cap quac quan li dic les següents paraules. Lluy. Perdut. Temps. Foscor. Vòmit. Fàstic. Nostàlgia. Lluy... llunyania. Normalitat. Present. Mita. Passat. Ombres. Futur. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Resgant grans ganes... De, de què el feres? De poder destruir el monstre d'aquesta pantalla. Molt bé. Tinguem. Activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Sí, <fixi> senyor. El feres, el nostre ordinador li concedeix un punt positiu. Les seves respostes han estat, si més no, enginyoses. I està d'acord? Sí. Magnífic. Molt bé, és punt d'endinsar-se en el segon nivell de salvatge, imagino que ho sap. Sí. Saludi el Ternucos d'aquest portal. Hola. El Ternucos em sembla que no li ha agradat massa la seva cara, feres. Vagi amb compte. Premi la tecla ESC. Ja ho ha fet? Sí introdueix el següent codi. 4, 5, 2, 2, 0, 6, 2 1. Ja. El Feres, i 1. Alferes, s'està veient la pantalla del seu ordinador, l'estructura ja. metàl·lica i el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí. Ja. Bé, doncs, premi qualsevol tecla per aturar-lo. Sí. Ja. Quin número pareix? El setze. El setze. El acaba de ser xuclat pel túnel de llum i mort. El seu cap s'emboira. Només veu ombres grisoses, cares esdibuixades, que ploren perquè no troben el camí. Ocens amassades trencades que cauen formant remodils. Què vol fer ara? Opció A. Ajudar un d'aquests ocenes. Opció B. Treure's la de vida després d'haver invocat un dels ballarins de la mort Blancs. Opció C. Trencar un dels canons de llum amb el seu láser. Trencar un dels canons de llum amb el meu láser. N'estàs segur, Ferres? Sí. Trencarà l'equilibri del túnel. Bueno. No li importa? Ah, sí, sí, sí, podran escapar als altres. Doncs no li perdre un punt de força, dos d'experiència i un de valentí. El Ferres, els bisbes de Tarbiun, li donen la benvinguda. Les esferes de gula blanc partides pel pecat, amb les quals juguen els bisbes, entre ritual i ritual, l'hipnotitzen. Però, tot i així, concentrant-se, pot arribar a veure un peridós Sargziut corrent per terra, o vola pel cel. Corre per terra. Què vol fer ara? Opció A. Com li ensenyaren a la base esperança, ignora els Tarbiunos. Segons l'almirant, Guiuró no són peridosos. Opció B. Fé explotar una de les esferes amb un crit fa un duc. Tei, si Opció C. Segui davant i procurar esquivar el sacció de Montçal. Segui endavant. Segui endavant? Segui endavant i procurar esquivar el sacció de Per un punt de força, per dos d'experiència i no se n'emporta cap de valentia. El Feres...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 La A. Segur? Sí. Segur? Sí. Perd dos punts de força, en perd dos d'experiència i han perd un de valentia. Té quatre punts negatius de força, sis punts negatius d'experiència i dos punts negatius de valentia. Vostè pensa que podrà vèncer en el monstre, la Lolita? No. Doncs té raó, compte! i els mèdics ja han de l'anàlisi d'en Gatulc. Conclusions, Geïmtat? Ja el mateix ADN s'ha vist alterat. I les cèl·lules duplicades que encara ara s'estan mutant. El que imaginava és un canvi d'estructura, el canvi de la realitat. Potser tot això sigui només la fi d'un cicle. Potser és el darrer pas evolutiu de l'univers. Sí, però hi ha alguna cosa que li ha sortit malament a la Gran Germandat. Ho puc notar. I què hi podem fer ara que Xeper ens ha desaparegut? Adelantar-nos als seus moviments. Estic segur que ha arribat el moment que tornim blindat i hem d'estar preparats. L'ordinador no l'ha pogut pas localitzar des del nostre darrer enfrontament amb ell. Estic segur que és allà fora, amagat, esperant-me. Al mateix temps, a l'altra banda de la galàxia... Blindat. La pèrdua del palau i de l'exèrcit sencer ha estat massa gran. Serà molt difícil recuperar encara que sigui la meitat del que havíem aconseguit. Ho sé, senyor. És per això que he pensat proposar un atac definitiu a Ciutat Salvatge. No sé el que havíem previst i no m'agrada improvisar. El que està perdent la batalla i no ho podem tolerar. Hem d'instaurar la mort sagrada i ja saps el que succeirà si no ho aconseguim. Tens raó. Probablement la destrucció de Ciutat Salvatge ens permetria de fer un tractat amb els ballarins de la mort. Primer hem d'eliminar la compassió. Encara té força. Puc sentir-la. Si la transformació de l'univers no ha estat més rotunda, ha estat perquè ella ho ha impedit. No. A ella, deixa-la. Encara l'estimes, veritat. No n'has no de fer res, blindat. És només que no crec que la gent del camí de llum hagi d'intervenir. Ja ho faré el que digui. Ja ho sé. Doncs surt cap a Ciutat Salvatge ara mateix. I no, bullarrades, no deixis ni un sol edifici sencer, ni un dels salvatges vius. Així sí. sí, ho faré. Al mateix temps, a la nau Arcàngel 2. Ah Senyor, què li succeeix? Eh, he sentit una, no, no, una nova pertorbació. Gent, a dir, els pensaments d'enxeperents m'han cremat la ment. Ara ja sé el que volgui, el que farà. Ordïador, no rum. Ciutat salvatge. Processat, senyor. Gentat, en Blindat va cap allà. Xeperenc li ha ordenat destruir-la. No tenim pas prou armes per enfrontar-nos a en Blindat. És un suïcidi. És... és el que hem de fer. Rep senyals de l'almirant Giuro? Sí, senyor. Doncs transportiu ho darrer recluta de la nit. Benvingut a la càpsula 4 de la nau Estadar d'Arcàngel 2 al Víctor Requena Rodríguez de Barcelona. Gràcies, capità Muntana.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 Alferes Requena, imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. Corre és així? Correcte, és així, el conec, sí, sí. Excel·lent. El Tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit, Tinent. Imagines que pot volar i recórrer a un món sense necessitat de pilotar una nau i ser detectat pels radares de l'Imperi. Quina zona visitaria, en primer lloc? Visitaria els Pantans, perquè probablement és on es pugui amagar el blindat. Doncs té raó, Alferes. Imagini ara que escolta la veu. Li diu, endavant, estranger, pots entrar en el temple de Dup-Faker. Es tracta de Ramik Shahar, un dels seus saunucs que foren enviats a la dimensió d'entre ombres d'Ameinung de Raon. La seva mirada l'hipnotitza. Gairebé s'hauria disposat a donar la seva vida per ell, arrencar-se el sexe per reparar la seva pèrdua. Què faria? Entredir el temple? S'imagina que pot trobar al seu interior? No hi entraria al temple, perquè un bon guerrer primer ha de, ha de superar totes les opcions que hi han i no, no m'imagino el que podria trobar a l'interior. No estàs segur això que diu el feres. Sí, perquè un bon guerrer ha de tenir precaució. També és veritat. Has brinat que la matèria de l'univers és, un és una gran mentida còsmica, amb la capacitat de transformar-se en tots els sexes de l'univers. El seu nom, segons els llibres de Plata de Cantiul, és ni mintum. No mereix formar part de l'ordre diví, ni deixar-se penetrar pels santíssims creadors. Provaria de destruir-la? Provaria de destruir-la, sens dubte. Com? Doncs, pues, des d'introduir-me de... a dintre amb un encanteri de metamorfosi a, a qualsevol altre encanteri. Mentider! El Feras és vostè un gran mentider! N'estic fart de tantes traïcions! Què s'han pensat, els que són com vostè? Eh? Que estem arriscant les nostres vides per suportar les seves importants bromes? No mereix formar part de la nostra tripulació! Que el rei toga, com un almola, eixi! El Ferra Sorraquena s'ha sentit deludit per a aquestes afirmacions? No, els meus poders de mediunitat ja m'ho havien fet veure uns minuts abans. Bé, sabia que vostè no el podrien pas enganyar. Digui'm quina és la primera cosa que se li passa pel cap a l'escoltar les següents paraules. Pon. Terra. Rostre. Morro. Escapar. Anar-se'n. Ànima podrida. Aigua. Amagar-se. Després. Respirar. Aire. Mala sort. Molt bé. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Plaer. Plaer. Plaer. Per què? Oh. Sento plaer perquè el fet d'estar a punja ja de lluitar contra el blindat em molt de plaer. Bé, bé, cadascú s'excita com pots. Tenen obri la seqüència de l'ADG. Sí, senyor. No. Alferes, tot i els seus estranys hàbits sexuals, el nostre ordinador li concedeix un punt positiu. Molta els gràcies. seus coneixements sobre Montsalvatge són molt i molt elevats. Alferes el Requena, m'estàs escoltant? Jo estic escoltant, capítol. Veu la pantalla i l'estructura metàl·lica, sí. amb el crono oscil·la de 0 a 99? Mm -hmm. Premi qualsevol tecla per aturar-lo. Ja està. Quin número parés? El 9. El 9.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 Tranquil·lament, no amb precaumcions, però com si res. Molt bé. Guanya dos punts de força, se n'emporta tres d'experiència i tres més de valentia. Perfíc, perfíc. El Ferres acaba de descobrir el Palau Imperial del Gesseran darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranyes. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar a les escales. Opció B, negar el que està veient i seguir endavant, com si les escales no hi fossin. Opció C, caminar en una altra direcció. Bé, capità, jo obeir, només obeixo el capità i el tinent... Eh, Fa, ben al... eh? Fa ben fet. Eh? Fa ben Caminar en una altra direcció, tampoc, perquè és de covards. En principi, optaríem per la B de negar el que, el que veig. Molt bé, guanya un punt de força.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 i molt poc a poc. Opció C, utilitzar un encanteri de protecció. Pensi-s'ho capità... molt bé, Feres. No es precipiti. Bé, capità, un encanteri de protecció podria ser perillós. Eh, caminar cap endavant poc a poc tampoc em fa gràcia. Per tant, m'enxupiria i continuaria. Segur? Segur. No s'emporta cap punt de força. Però sí, dos d'experiència i una valentia. Fem un recompte, Alferes? Fem un recompte. S'emporta tres punts de força. Uh -huh. 5 d'experiència i cinc més de valentia, sense comptar amb el punt positiu que ja té del test. Està veient l'enemic d'aquest divent? Enflames! Compte! Necessita dos punts de força, un d'experiència i un de valentia per vèncer'l. Ja els té? Els tinc. Els té! Excel·lent, Alferes. Molt bé. Capità, Digui'm. volia des d'aquí saludar a la Dèbora i enviar-li un, un, un gran... Alferes! Aquest tipus de comunicacions privades no es poden donar. Perfecte. Capità. En mitja transmissió. Sap, Alferes? Però tot i així, la Dèbora, des de control, belluga la maneta. I també li diu hola. Molt bé. D'acord, Alferes? D'acord, d'acord. Ens veiem la setmana que ve i que la Fent reitor Gobo no el protegeixi. Molt bé, igualment. Bona nit. Bona nit. Bona nit. I m'han blindat darrere nostre. Aixequi el camp de força. Aixecat. Nunque, carregui les bateries de tots els canons. Sí, senyor. Tots els seus esforços són absurds que veiés. Per què? No en sents? Perquè el blindat ha vingut a destruir-nos. No servirà a altres interessos ni continuarà complicades partides de Neinut. Haurà acabat amb nosaltres en uns minuts. Encara tinc un parent de cartes amagades. Més vol que siguin bones. Blindat! Continuarà la setmana vinent.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 ara mateix al 457 77 o 93 457 77 i que la fe en Raito Gobun et protegeixi.